У жовота і в орендатора Ошкална сумніву не було. Хазяїн, а за ними орендатор, дивились, як чернявою фуфайці з цільно-металевим автоматом російської марки, що висів у нього на грудях, писав на аркуші паперу умови торгового пакту, під яким жовот поставив підпис. На мить Галка задумався, затоливши підборіддя і губи лівою рукою з якірцем у великого і вказівного пальців. Очі у хазяїна ледве не вилазили з орбіт. Так. І сто разів так. У їхньому домі господарювали червоні розвідники того десанту, у якому радист Морецьок звив такий іванин якірцем на лівій руці. Він Чорнявий, з великими темно-парами Так, сто разів так. Це про цього парашутиста, повідомляє на всіх хуторах Айсерги, як про типа цінного для нінці. Це ж мабуть командиром цього чорнявого руда-борода, а може і чорна борода. І ось цей морячок перед очима жота Тенісовича і орендатора. Вони перезирнулись і несміливо перевели дух. За цього б німці заплатили не лише рейс марками. З старого Жогата почався новий приступ грудної жаби. Але цього разу орендатор не подав йому води а випив сам. Обмацуючи свої груди, гачі пересвідчувався в тому, чи б'ється в нього ще ото серце. «Чого ви витріщились на чоловіка?» – озвався Юхан. «Пише він, щоб і німців і вас рятувати. Документ розуміти треба». А Галка підсунув аркуш до хазяїна і одразу помітив, що Жогат вкрай знервований, сквальований, наляканий. Огляд хазяйна ніби прокипів до лівої руки радиста. У михі Галка зиркнув на Ошкална, і той, мов, от «Невже!» – блискав колесейного думка. «Невже жовт і Ошкал знають про мою особисту предмету? Невже тут бував і кротал Вондерліх? таке тісно в цьому котлі?» а у голос галка вдавано, байдуже, навіть жартома промовив. «Бачу, жола тенісовись жалкує. Продешевив, як на ярмарку». Тим часом хміль за минулої хвилини розбурхав пристрасті полонених. Троє чи четверо посмілилися. Один став наспівувати «Лілі Марлен». Другий хотів обняти Яна Великого і підказував йому, як треба співати «Вольга-Вольга, мутар Вольга!» Третій, як патріот, вірний фельдмаршалу Шернеру, був собі в груди вигукуючи. Курлян фортеця! Руськи не пройдуть!» Четвертий сидів тихо, як миша в чеканні на стрибок кота і вікав, хитаючись, мов маятник ходиків, що цокли на стіні. Оховтавшись, хазяїн присутності Юріса домовився з Яном Великим і Августом про місце, куди вони приноситимуть три баранячі тушки. Щоб не дісталось м'ясо вовкові чи лисиці і щоб не розпотрошили барани на дикі свині або ще якась звірина лісова, тушки підвісять повище на суку. Настав час покидати хутір. Галка рукою затримав Августа щоб сказати дещо хазяїну і орендатору на прощання. Слухайте мене уважно, попередив він, звертаючись до жогата і ошкална. Німецьким військам у курзу однаково буде кінець. Люди ви розумні і не станете втікати на рибальських шаландах у Швецію. На суд на вас німці не візьмуть, а якщо й візьмуть, то разом з ними на дно годувати салаку і лососів. Галка запитливо глянув на перекладача Августа, та першим відповів хазяїн. Е сапрут, розумію».